Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man wa ala hamma ba'd Ayyul ikhwatu filla rahimani wa rahimakum Allah Alhamdulillah wa syukur Allah Kita melanjutkan Kajian kita dari kitabul siyam pada hadis yang kesembilan insyaallah taala nah, namun sebelumnya kita membacakan kembali hadis yang kedelapan yaitu dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhumma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalul fitr Muttafaqun alaihi wal min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Kata Allah Azza wa Jalla, "Ahabu ibari ilaiyaa ajaluhum fitra." Dari Sahal bin Saad radhiyallahu taala anhu, anhu mana Burosulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa manusia dalam kebaikan selama mereka menyegerakan al-fitr, iaitu berbuka. Di sini dalam Bukhari Muslim dan di dalam Sunan at Termiti dari Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Allah Subhanahu wa taala berfirman yakni hadisul qudsi Allah taala qala Allahu azza ahabbu ibadi ilayya ajaluhum fitra Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa hambaku yang paling Aku cintai adalah yang paling menyegerakan berbukanya. nya Naam Hadis ini barakallahu adalah hadis yang Muttafaq ala sihatihi Disepakati kesuaihannya Bahkan di dalam Bukhari Muslim Sebagaimana yang kita Dengarkan dari apa yang Dinukilkan oleh penulis Al-Imam Ibn Hajar Rasqallani Rahimahullah Ta'ala Dan ini adalah merupakan Penyelisihan terhadap Yahudi Penyelisihan terhadap Yahudi Sebagaimana pada hadis yang Telah di, Kita bacakan dari syarah Al Syeikh Abdul Qadir, rahimahullah taala, yaitu hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dan Ibn Majah juga dari hadis Abu Hurairah, radhiyallahu talanhu, yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, لا يزال الدين ظاهراً مع جل الناس والفتار Yahuda اليهود والناسور Yuakhirun Senantiasa kata Nabi saw, agama ini menang dan unggul selama manusia menyegerakan berbukanya, karena Yahudi dan Nasrur mengakhirkannya Naam, ada hal yang perlu kita tambih dari riwayat yang diriwayatkan Imam Abu Daud rahimahullah taala ini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini menggantungkan naam menggandengkan kemuliaan Islam, kemenangan agama itu selama manusia menyegerakan al-fitr, berbuka. Nah, ini merupakan sunnah ya yang tidak bisa diremehkan barakalofikum, yaitu mengejarakan berbuka ini digandengkan oleh Nabi kita saw menjadi sebab kemenangan di dalam agama kita. Nah, ini menunjukkan ya kepada kita semua bahwa menegakkan sunnah sunnah Nabi kita saw menjadi sebab ini adalah prinsip dari prinsip-prinsip ahlus sunnah yang wajib kita bersungguh-sungguh di dalamnya. Nah, sekecil apapun menurut pandangan kita, menurut pandangan manusia. Tetapi itu sunnah, selama itu sunnah, maka jangan diremehkan. Nah, kita menegakkannya, karena itu menjadi sebab kemenangan, keberuntungan, di dalam Islam Di dalam agama kita Lebih-lebih lagi Kepada hal-hal yang besar Naam. Apalagi sunnah-sunnah Yang hukumnya wajib Naam. Seperti Mengangkat celana Di atas mata kaki Memelihara jenggot Dan seterusnya dari sunnah-sunnah Nabi kita SAW, Termasuk Ataupun sunnah yang nawafil Yang hukumnya Sunnah tidak wajib juga tidak boleh kita remehkan. Menjaga solat-solat sunnah, rawatib, kubliyah, baadiah, dan termasuk sunnah-sunnah dalam berpuasa. Ya, sunnah berbuka, yaitu menyegerakannya. Sunnah bersahur, yaitu mengakhirkannya. Nah, maka menyegerakan berbuka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah penyelisihan terhadap Yahudi dan Nasarah, karena mereka selalu mengakhirkan ya, berbuka. Nah, maka di sini beliau mengingatkan kepada kita bahawa ahlul bida, pelaku-pelaku bida dan yang memakai hawa nafsu dalam beragama atau dengan perasaan dengan kejahilan, mereka meremehkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mereka Mengakhirkan berbuka Atau mengakhir menyegerakan Bersahur ya Ini Kebiasaan dari mereka Pelaku-pelaku bid'ah Atau orang-orang yang jahil Yang beragama dengan perasaan Atifiyah Nah sebagian mereka bersahur Di jam 1 malam Jam 2 malam Nah padahal Bersahur sunnahnya adalah diakhirkan. Naam, berbeda dengan berbuka. Ya, demikian sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi Naam, bahkan juga beliau di sini Syekh Abdul Qadir menukilkan kepada kita hadis yang lain yang di, di dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Atiyah yang beliau meriwayatkan bahwa eh uh, sahabat uh, bahwa beliau Abu Atiyah dan Masruq yang pernah datang kepada Aisyah radhiyallahu taala lalu memberitakan tentang dua sahabat ya dua sahabat yang disebutkan dalam riwayat adalah Abdullah bin Mas'ud dengan Abu Musa Al-Asy'ari. Naam, salah satu dari sahabat dalam hal ini Abdullah bin Mas'ud menyegerakan berbuka dan menyegerakan as pada waktunya, pada awal waktunya. Nah, Ada pun sahabat Abu Musa mengakhirkannya Ya sehingga Aisyah radhiallahu taalaanha bertanya siapakah dari dua orang itu yang menyegerakan berbuka dan menyegerakan as assalah maka dijawab oleh Abu Atiyah dan Masroh rahimahom yaitu Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiallahu taalaanhu maka Aisyah mengatakan hak ada sa'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah yang mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi yani wasallam iaitu apa yang dilakukan oleh Abdullah ibn Mas'ud menyegerakan Berbuka dan menyegerakan As-Salah demikian nah, Demikian Barakalafikum Sunnah daripada berbuka Dari Berpuasa Nah baik di bulan Ramadan Ataupun di luar dari Bulan Ramadan Kemudian hadis yang kesembilan Adalah dari Anas ibnu Malik radhiyallahu taalaanhu beliau berkata bersabda Nabi saw. Tersahur, fainna fi sahur barakah. Muttafaqun alaih. Kata Nabi saw. Bersahurlah kalian, karena sesungguhnya pada sahur itu terdapat berkah. Hadis ini dalam Bukhari Muslim. Nah, kita bacakan syarah dari Syekh Abdul Qadir rahimahullah. Yang pertama adalah Al Mufradat As Sahur dengan Fatihahim Sa Sahur dan dengan dhamma as-suhur <coughs> bimakna at-sahur ya keduanya bisa maknanya adalah al-aklu waqta sahar wa atau wa as-sahar na'am juz'un minal lail qubail as-subuh jadi bisa di fathah sahur dan itu yang ma'ruf bisa di dhamma dengan makna suhur dan maknanya adalah tasahur maksudnya makan di waktu sahur dan sahur itu adalah bagian dari malam sebelum subuh. Jadi melakukan akal makan ya di malam hari sebelum waktu subuh ya yakni di diakhirkan. Naam. Sebelum waktu subuh itu sahur. Kemudian barakah yang terdapat dalam hadis ini kata barakah ay ajrun wa thawabun wa quwatu Alas saum watan syi'atun lahu watakhfiun lima syakatihi yaitu pahala ya, dan kekuatan atas ber, untuk berpuasa jadi diberi pahala kekuatan untuk berpuasa dan tan syi'at kesegaran ya, segar dan terasa ringan ya, dalam menegakkan puasa itu itu makna barakah. Al namaun yum dalika kulluhu wa ghairu memberi makanan alal mahawij wa doa fi hadzal waqtil mubarok atau juga termasuk dalam makna barokah adalah uh, namaun ya, pertumbuhan naam yang mencakup segala ya, pertumbuhan dan selainnya naam berupa badlu tuam yaitu ma menyalurkan makanan kepada orang-orang yang membutuhkannya dan berdoa di waktu yang berkah tersebut. Nah berdoa di waktu sahur tersebut, ya jadi mana barokah mencakup seluruh kebaikan, ya yang terdapat di dalam uh, amalan yang syari tersebut yaitu amalan puasa, ya apa amalan sahur. Nah bersahur akan menimbulkan barokah menumbuhkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. kemudian yang kedua al-bahth, pembahasan hadis ini rawah Abu Daud wa Nasa'i, wa lafdhu li Abi Daud bi isnadin usifa bi anna hasan min hadisil irbad Ibnu Sariyah radhiyallahu taala qala da'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila sahur fi ramadhan faqala halumma ila al-ghada al-mubarak Wa asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila anna akalata sahar hiya farikun baina siyamil muslimin wa syia'i ahli alkitab. Naam, jadi Imam Abu Daud dan nasai dan An nasai meriwayatkan hadis ini dan lafadz Imam Abu Daud dengan sanad yang dikatakan hasan yaitu dari hadis Al-Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu. Jadi hadis bab kita itu hadis Anas bin Malik. Ya. Hadis Anas bin Malik ini diriwayatkan juga uh, selain Bukhari Muslim diriwayatkan yang lain dari uh, Abu Daud An-Nasa'i. Naam dan lafad dalam Sunan Abi Daud dengan sanad yang hasan itu dari hadis sahabat Arbat bin Syarih. Radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata bahwa Rasulullah SAW pernah memanggilku untuk bersahur di bulan Ramadan. Kata sahabat irbad. Fakala, maka Rasulullah SAW bersabda, Halumma illa al mubarak Mendekatlah, marilah. Ya, menuju kepada al-ghada' makanan yang berkah, yaitu sahur. Ya, disifati oleh Rasulullah bahwa makanan dari sahur itu adalah mubarak diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala wa asyara Rasulullah Rasulullah s.a.w. mengisyaratkan bahawa makan sahur makanan sahur itu hiya fa'arikun baina siyamil muslimin wa siyami ahlil kitab dialah yang membedakan antara puasanya kaum muslimin dan puasanya ahlul kitab yakni Yahudi wa, wa nasara nah jadi ini juga dalam rangka menyelisihi Yahudi wa nasara ya, sebagaimana juga berbuka jadi sama Rasulullah SAW menyebutkan pada menyegerakan berbuka itu menyelisih Yahudi wannasara dan juga Rasulullah mengisyaratkan dalam hadis Irbath bin Syari' ini bahawa makan sahur itu adalah yang membedakan puasanya kaum muslimin dengan puasanya ahlul kitab Yahudi wannasara. Faqad rawah Muslim fi sahihi telah diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Amr bin al as radhiyallahu ta'ala Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa kata, "Fasul ma bayna siamina wasiami ahli kitab agalah sahar." Nam dalam hadis yang lain dari Sahabat Amr bin Auf, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Pemisah antara puasanya kita kaum muslimin dengan puasanya ahli kitab Yahudi dan Nasor." Adalah akalatus sahar adalah makan sahur makan sahur barakah fikum ini yang kedua pembahasan hadis dan yang ketiga adalah faida dari hadis yang pertama <tuh> istehbaqus sahur ya sunnahnya bersahur nah sekali lagi ini sunnah ya namun sunnah yang mendatangkan barakah nam yang tidak bisa diremehkan oleh kaum muslimin ya untuk bergampang-gampangan tidak melakukan sahur. Ya. Nah. Yang kedua, ya apalagi jika sengaja, ya. Kalau tidak sengaja, ya, maka memang hukum hukum asalnya dari sahur itu tidak wajib. Sehingga tidak mengandung konsekuensi ketika ditinggalkan karena tanpa sengaja, ya. Berbeda kalau hukumnya wajib Maka ketika kita meninggalkan Dia mengandung konsekuensi Ya, berbeda dengan sunnah Naam Akan tetapi bagi yang sengaja-sengaja Meremeh-remehkannya Ini yang akan terjatuh Kepada penyerupaan Terhadap Yahudi wa Nasara Naam, dan menyerupai Yahudi wa Nasara Barakalafikum ini Diharamkan dalam Islam Ya, karena itu Tasyabbuh, ya sehingga hukum sunnah di sini sekali lagi ya ini uh, maksudnya asal daripada hukumnya adalah sunnah tidak wajib ketika orang meninggalkannya ya karena sebab-sebab kudur -sebab yang syari ya maka dia tidak mengandung konsekuensi. Nah kemudian yang kedua dari kesimpulan hadis ini An nafis sahur khairan aldiman kada layak tur ala bali insan bahwa dalam sahur terdapat kebaikan yang agung yang terkadang tidak terbeti di benaknya seorang Muslim. Ya, nah ini pentingnya kita mengetahui ilmu. Ya, setelah kita membacakan ya uh, hadis-hadis ini, ya maka kita telah mengetahui ilmunya ya dan keterangan para ulama bahwasanya al fitr dan sahur ini adalah sunnah yang sangat agung yang mengandung khairon adzima kebaikan yang agung yang tidak bisa diremehkan yang terkadang tidak terbetik di benak seseorang manfaat yang dia dapatkan. Naam barakallahu fikum Kemudian hadis yang berikutnya hadis yang ke-10. Salman uh, bin Amir Ad-Dhabi radhiyallahu ta'ala anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qol: "Idza afṭara ahadukum falyufṭir 'ala tamr, fa in lam yajida falyufṭir 'ala ma'in fa innahu tahurun." Rawahul Khamsatu wa shahahahu Ibnu Huzaymah wa Ibnu Hibban wal Hakim. Afwan ada sebelum saya membacakan hadis yang ke-10 ada hal yang ingin saya tambih. Naam. Mengingatkan saya pada hadis ini yaitu hadis Abdullah bin Umar bin as yang beliau adalah termasuk sahabat ya dari empat sahabat yang diistilahkan dengan Arba'ul Abadilah. Ya ada hadis yang terlewatkan ada sedikit kesalahan yang telah saya uh, bacakan. Kalau tidak salah hadis Hafsah ya. Nah, Hadis Hafsah tentang tabitul niyah. Ya, tentang hadis mempermalamkan niat. Nah, saya teringat karena sebagai faedah saja. Ya, karena di sini di, di dalam syarah hadis itu Syekh uh, Abdullah Ali Basam mengisyaratkan hadis itu sahih, mengatakan kesimpulannya hadis sahih karena uh, walaupun riwayatnya dari Ibnu Lahi'ah, Abdullah Ibnu Lahi'ah akan tetapi hadis Abdullah bin Lahia itu sahih jika diriwayatkan dari 3 salah satu dari tiga abadilah ya 3 abadilah jadi istilah abadilah itu dalam ilmu apa hadis para muhaddisin abadilah dari sahabat dari tabi'in ya atau dari tabi' tabi'in nah sempat saya sebutkan itu dari tabi'in itu yang maruf. Ternyata saya, setelah saya merujuk uh, Ibn Lahia itu bukan tabi'in, tapi tabi tabi'in. Ya, tabi tabi'in. Sehingga yang merujukkan dari beliau dalam hadis ini memermalahkan niat dari hadis hafshor ulumul muminin adalah Abdullah ibnu Mubarak. Ya, jadi ada empat abadilah sebenarnya empat. Ya, dari tabi tabi'in juga dari sahabah. Ya, salah satunya dari tabi, dari tabi tabiin adalah Abdullah ibn al Mubarak. Maka, karena yang meriwayatkan salah satu dari tiga atau empat abadilah yang meriwayatkan dari ibnu Habiblahi'ah ahlahi'ah, maka hadisnya sahih. Ya, itu berdasarkan penelitian ulama halul hadits. Karena uh, ibnu Habiblahi'ah menjadi rusak hafalan beliau, karena ya beliau imam halu hadith ya dari tabi' tabiin rusak hafalannya karena sebab terbakar rumahnya ya sehingga terbakar seluruh maktabahnya catatannya maka setelah itu terjadi kerancuan dalam periwayatan hadisnya ya maka dalam setelah itu ditolak hadisnya ya setelah terbakar rumah maktabahnya maka periwayatan-periwayatan hadisnya ditolak oleh para ahliul hadith dan itu diketahui ya orang-orang yang meriwayatkan sebelum terbakarnya di antaranya adalah empat abadilah yaitu salah satunya Abdullah bin Mubarak Rahimahullah taala maka hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Lahiyat tapi dari Abdullah binul Mubarak maka hadisnya ya sahih na'am demikian barakallahu adapun abadilah dari sahabat salah satunya adalah Abdullah bin Amr bin Al-As kemudian Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan Abdullah bin Zubair Ya, radiyallahu tal'anhum Itu empat abadilah dari Sohabah Nah, jadi kalau ada istilah abadilah Maksudnya Orang-orang yang bernama Abdullah Jama'annya abadilah Nah Ini sebagai faedah, barakallahu fikum Kemudian hadis yang ke-10 dari Salman ibn Amir Abdabbi Radiyallahu tal'anhu dari Nabi sallallahu sallam Beliau bersabda Ida'af tora ahadukum apabila salah seorang di antara kalian berbuka hendalah dia berbuka dengan tamar, ya dengan kurma. Fa'in lam yaji de ala main jika dia tidak mendapati kurma dia berbuka dengan air. Nam fa'inna hutohur karena air itu mensucikan, yakni membersihkan, suci dan mensucikan. Nam hadits ini diriwayatkan ibnu yang lima disohhikan ibnu kuzema. Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim rahimahumullahu taala jami'an. Kita lanjutkan insyaallah syarahnya pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan dengan kafarat Majlis Subhanakallahumma bihamdika syadallailahi laa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.